מזמור פה דלת למנצה על הגדית לבני כרח מזמור. מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות, נכספה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני לבי ובשרי, ירננו אל אלחי. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשר שעתה אפרוחיה. את מזבחותיך, אדוני צבאות, מלכי ואלוהי. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. אשרי אדם עוז לא בך, מסילות בלבבם. עוברי בעמק הבכה, מעין ישיתוהו. גם ברכות יעת מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני אלוהים צבאות שמעה תפילתי. האזינא אלוהי יעקב סלע. מגיננו ראה אלוהים והבט פני משיחך. כי טוב יום בחצריך מא' בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור באהולי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני. לא ימנע טוב להולכים בתמים, אדוני צבאות אשרי אדם בוטי אהבך.